Salavat na poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, mnogo donose oni čija srca žude da jednog dana u džennetu budu počašćeni njegovim društvom. Sallallahu alaihi wa sallam.